τη Κύριε του Πατρός και Πατριάρχου ημών Παστολομέου ον χάρισε τις Αγίες του εν ειρήνη σον εν τη και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθίας. Εν πρώτης μνηστη Κύριε του Πατρός Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδριές Θεοδόρου să ne întâmă înică, în acestea, în acestea, în acestea, în acestea, în O la nebana, o baturier, cana, muqaddasa, să E'n prou tis mnistii, Kyrie, et patros, K'e patriarchu, ei mô'n Theofilu, On'n chari se tis ae gaiestei occlusii, e'n eireyni, S'o on'n dimoni gia, ma'kroi me rae munda, K'e o'rtho tomunda logon, mo zene, de mo' si da, i'xene, e'u pa'lo, U'ts unedaresi. Sruleat săcarțvelos catolicos patriarhi fete de bilișis tăvare bisbucosi, dămi draboliți between hisadă scuma venilia, didi meu pe mama ei chenilia, romelim madlet miedasa, senza eclesiasa, schvidabit scotxlebit patrios nați mșelit, de gregrze lovit Citruisa, nisa, ceși mari de o merește, Doamne, pe preafericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, Locțiitorul scaunului cezarei Capadociei, și patriarcul bisericii ortodoxe române pe care dăruiește-l Sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos îndelungat în zile drept învățând cuvântul adevărului tău și Ne dă nouă cu o gură și o inimă a cânta pracinstitul și de mare cuvință, numele tău, al tatălui și al fiului și al sfântului Du, acum și purura și neveci vecilor. Să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Isus Hristos, cu voi, cu toți. Pentru <sum> toți ființii, pomenindu i iar și iar în pace, Domnului să ne rugăm. Amin. Tchisitele Tato, Tchisoantos, Isosince, Domnul, so Oh, oh, Handicata pe msi, mindin tian haring, etinoreon tu ai eu pneumatos, vei omeni. Române, miloia lui Luca să fim noi, zbăvii de tonega, zulmânia, primeștia și nevoia, domnului să ne rugăm. Sosoneleison, chediaphilaxonimasu, lei sunt Vă rog, ne-i doriți! Vă rog, ne-i doriți! de rog! Vă rog! Vă Înger de pace, credincios călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerăm. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnule să cere. Cele bune, cele florosule, trole de sufletelor noastre, și pace lumii de la Domnul să cede. Ta cala, care psihe Simon, că do cosmos. Mă rog, chiriueti, să mă fa. și creștinezi, vieții noastre, fără durere, ne-am în pace și răspuns bun la pricoșătoarea, judecată a lui Hristos, să cere. Da. Την ενότητα της και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σε τις άμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώ Cine-mi pe noi, stăpâne, cu întrăsnire fără de o sândă, să pute să mă te chema pe tine, Dumnezeul Cel ce Ceresc Tată, și a zice... Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, fie în Ta, facă-se boia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă noi o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșinților noștri și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean. Ca este împărăția și puterea și slava, a tatălui și a fiului și a sfântului Dumnezeu acum și purura și în veci veci lor Amism. pace tuturor Capetele noastre, Domnului, să le plecăm Fie, cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui anăscut, fiului tău. Cu care ești binecuvântat împreună cu sfântul și bunul și de viață făcătorul tău. Duh, acum și purura și în vecii vecilor. Când Și bine moștenirea ta. În vecii vecilor. Vrești în Dumnezeu, ne spintele preacurată, nemuritoare, le de viață, făcătoarele, împricoșătoarele lui Hristos, taine cu vrednicie, să mulțumim Domnului. Vă amintuiște, vinuiește și ne bazește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Sfânt în pace și fără de păcat, cerând pe noi și, ne și unii pe alții, și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Dumnezeu noastră și ție și să o și Fiului și o Duh, acum și pururea. Ci în veci vecilor, cu pace să ieși. Oblui să ne rugăm. Ne Cel ce bine cuvinte pe ceea ce te bine cuvintează, Doamne, și sfințești pe ceea ce ne dășduiesc pentru tine. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindui cu Dumnezească ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce într întru tine. Pace lumii tale dăruiește, bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor. Că toată dara cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Fie pește voi, cu alțeu har și cu asta iubire de oameni, totdeauna, acum și pur și în vecii vecilor. Amin. Slavă ce Hristoase Dumnezeu le noastră, slavăție! Slavă, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunea preacuratei curate ai sale, ale Sfinților Slăviților și întotdeauna udaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Virințe, ale Sfântului Hierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirei Lichie, ale Sfinților. Martirii Brâncoveni, Constantin Vodă, cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan, Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ocrotitorii acestei sfinte biserici, coale celui între sfinți, Părintele nostru Ioan Gura de Aur, episcopul Constantinopului, a cărui liturghie am săvârșit, ale Sfântului Coviosului Părintele nostru Iosif de la Văratec, ale Sfinților drepturilor Dumnezei părinția Părinților Achimșana și ale tuturor Sfinților, să ne miliască, să mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Amin. Amin. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne pe noi. În al preasfințiile voastre, preasfințiile voastre, domnule președinte al Camerei Deputaților, domnule prim-ministru, domnilor ministri, stimate autorități, stimați invitați, cu vioștrii, cu cernicii părinți, cu din ciorșii, din ceasă. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat în această zi de pomenire a sfinților martir Brâncoveni, la împlinirea 300 de ani de când au primit moarte martirică, să facem cuharul și cu ajutorul lui Duhului Sfânt. Resfințirea acestei biserici și să se săvârșim Sfânta Liturghie. Acum se va da citire actului sinodal-comemorativ care vorbește despre virtuțile Marelui Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu și despre importanța canonizării lui și despre ceea ce s-a făcut până acum în mod esențial pentru pomenirea Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu și a fiilor săi și a Sfernicului Ianac. Deci vom da ascultare acestui act sinodal, care apoi va fi semnat de către toți ierarhii prezenți astăzi aici, Desigur, dând în tăietate, reprezentanților Patriarhiei a Constantinopului, Patriarhiilor Alexandria, Antiohiei, Ierusalimului și Georgei, pe care Constantin voi voivodul sfânt, le-a prețuit și le-a ajutat foarte mult. Și voi, desigur, vor semna toți ierarhii membri ai Sfântului Sinod, care sunt astăzi prezenți aici. Dăm ascultarea acestui act sinodal care va fi citit de către Preasfințitul Varlam proieșteanul Episcop Vicar Patriarhal Secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. După aceea urmează alte momente de exprimare a recunoștinței noastre pentru oaspeții din străinătate și pentru parohia aceasta care are o sărbătoare atât de mare astăzi. Și după aceea programul urmează după ce plecăm de aici în altă parte. Însă credincioșii care rămân aici pot să se închine în Sfântul Altar și la moaștele Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu pentru că mâine moaștele vor fi duse în procesiune pe la o altă ctitorie a Sfântului Constantin Brâncoveanu, și anume la Biserica Sfântului Gheorghe din Pașiște, cum s-a numit, care era Biserica Palatului Brâncovenesc de la Mogoșoai. Această biserică va fi și ea resfințită, pentru că a avut frumoase lucrări de restaurare a picturii și de noire, ceea ce va fi o bucurie prelungită de aici, la Mogoșaia. de ascultare cu actului sinodal-comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni. Act sinodal-comemorativ al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române la împlinirea 300 de ani de la Martiriul Sfinților Brâncoveni. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, praiubitului Cler, viosului cin Monahal și drept credincioșilor creștini din cuprinsul Patriarhiei Române, har, milă și pace de la Dumnezeu, iar de la noi arhierești binecuvântării. Istoria l-a înscris pe voievodul martir Constantin Brâncoveanu în rândul marilor domnitori ai neamului nostru, iar Biserica l-a trecut în rândul Sfinților Martiri, apărători ai credinței creștine și ctitori de locașuri sfinte, alături de cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și de Sfetnicule Anache Văcărescu, aceștia fiind canonizați de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în data de 20 iunie 1992 cu data de pomenire în 16 august și proclamat solemn ca sfinți prin Tomosul Sinodal de Canonizare, citit în data de 15 august 1992 în Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, ctitorie brâncovenească în care se află în mormântul Domnitorului. Pentru evocarea moștenirii spirituale și culturale brâncovenești, și evidențierea modelului Sfinților Brâncoveni de iubire jerfelnică și statornică față de Biserică și de poporul român. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru din 29 octombrie 2012, a proclamat anul 2014 ca fiind anul comemorativ al Sfinților Brâncoveni deoarece se împlinesc 300 de ani, 15 august 1714, 15 august 2014, de la martiriul Sfinților Brâncoveni. Format într-un mediu cărturăresc și având conștiința unității de neam, Sfântul Constantin Brâncoveanu a fost un domnitor învățat și un promotor al educației și al culturii, el a reorganizat Academia Domnească în anul 1694 din Mănăstirea Sfântul Sava, precursoarea Universității din București, și tot prin grija sa au fost organizate școli cu predare în limbile română și slavonă, în incinta mănăstirilor Sfântul Gheorghe Vechi și Colțea din București, precum și la mănăstirea Sâmbăta de Sus din țara Făgărașului. Promotor al culturii, el s-a îngrijit ca în unele mănăstiri, mai ales în titoriile sale, să fie organizate biblioteci care au devenit renumite și datorită cărților provenite din marile centre culturale ale Europei Apusene. Sfântul voievod Constantin Brâncoveanu, a încurajat și a sprijinit tipărirea lucrărilor de cultură teologică și laică. Domnia lui a început cu apariția Bibliei de la București în anul 1688, iar apoi, pentru a continua lucrarea de promovare a limbii și culturii creștine românești, el a încredințat coordonarea tipografiei domnești din București, monahului Georgian Antim, viitorul metropolit al antimivirianului al țării românești, care a păstorit între 1708 și 1716. Astfel, prin dezvoltarea culturală, intensă în diferite direcții, orașul București a devenit un centru spiritual și cultural semnificativ în sud-estul Europei, iar domnitorul țării românești, un susținător al culturii în întreg spațiul românesc. Iubitor de Hristos și de Biserică, Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu a fost un mare ctitor de mănăstiri și biserici, ridicând din temelie unele noi și restaurând sau înzestrând altele mai vechi. În acest sens, sunt emblematice mănăstirea Hurez din țara românească și Mănăstirea Sâmbăta de Sus din Transilvania. De asemenea, amintim Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București și Biserica Sfântul Gheorghe de la Mogoșaia, precum și Bisericile sale de la Făgăraș și Ocna Sibiului, construite pentru a întări Ortodoxia Românească din Transilvania. Voievodul martir Constantin Brâncoveanu a sprijinit cu multă generozitate întreaga ortodoxie care se afla sub stăpânirea otomană și anume a tipărit cărți în limbile română, greacă și slavonă și a sprijinit pe creștinii ortodoxi din Georgia să aibă propria lor tipografie. Pentru prima dată în istorie a tipărit o carte de cult în limba arabă, liturghierul greco-arab, la tipografia de la Mănăstirea Snagov, în anul 1701, cu ajutorul starețului Antimivireanu. A ajutat financiar și material Patriarhiile din Constantinopol, Alexandria, Antiohia, Ierusalim, Biserica Georgiei, precum și multe mănăstiri din muntele Athos, construind sau reparând biserici și paraclise în cuprinsul acestora. Astfel a arătat multă dărnicie, evlavie și demnitate, rămânând o pildă vie pentru domnitorii creștini și pentru susținătorii culturii creștine. Sfântul voievod Constantin Brâncoveanu a avut 11 copii, patru fii și șapte fice, fiind un părinte harnic, înțelept și generos, care împreună cu soția sa, doamna Maria Brâncoveanu, Femeie curajoasă, evlavioasă și iubitoare de Biserică și neam, reprezintă un model demn de urmat pentru familia creștină, pentru educația creștină a copiilor, pentru multă statornicie în mărturisirea dreptei credin credințe și promovarea valorilor culturii creștine. Cinstirea memoriei Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu este o datorie de conștiință a întregului popor român. De aceea și Guvernul României, prin hotărârea numărul 1167 din 2013, a declarat anul 2014 ca fiind anul Brâncoveanu. În acest context mai multe evenimente majore au marcat anul acesta caracterul liturgic misionar al cinstirii memoriei Sfântului Constantin Brâncovianu. În primul rând, dezumarea moaștelor Sfântului Constantin Brâncovianu în ziua de 13 mai 2014 și cinstirea lor prin așezarea într-o raclă de argint aurit, după ce multă vreme acestea au fost tăinuite în Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, încă din anul 1720, când au fost aduse aici de Doamna Maria Brâncoveanu. În al doilea rând, organizarea în ziua de 21 mai 2014 a procesiunii pelerinaj cu moaștele Sfântului Constantin Brâncoveanu de la Catedrala Patriarhală la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, ca o reconstituire după 80 de ani, a procesiunii comemorare din anul 1934 la împlinirea 220 de ani de la moartea sa, desfășurată în prezența regelui a Patriarhului României și a unui număr mare de ierarhi, preoți, monahi, monahii și credincioși, cu semnificativa deosebire că în acest an, 2014, domnitorul a fost cinstit nu printr-un parastas, ci prin venerarea Sfintelor sale moaște ca sfânt rugător în ceruri împreună cu ceilalți Sfinți Brâncoveni. În al treilea rând, sfințirea noii picturi și binecuvântarea amplelor lucrări la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, îmbrăcată acum într-un veșmânt nou pentru a cinsti mai mult prezența aici, a moaștelor Sfântului Voievod Martir. În al patrulea rând, coliturghisirea ierarhilor Sfântului nostru Sinod și a reprezentanților bisericilor ortodoxe surori prezenți aici, astăzi, 16 august 2014, în însă și ziua pomenirii Sfinților Martiri Brâncoveni. În al cincilea rând, continuarea procesiunii pelerinaj cu Sfântului Constantin Brâncoveanu la cele mai importante biserici titorite de el în țara românească și în Transilvania, până la sfârșitul acestui an comemorativ, pentru a întări comuniunea românilor în rugăciune și demnitate, deoarece de la Sfinții Martiri Brâncoveni învățăm nu numai credința și evlavia, ci și demnitatea de a rămâne creștini, mărturisitori până la moarte. În plan cultural și academic au fost organizate numeroase conferințe, congrese, simpozioane și concursuri tematice, atât de către Biserică în țară și străinătate, cât și de Academia Română și alte instituții publice cu sprijinul autorităților de stat centrale și locale. Pe parcursul acestui an comemorativ, au fost publicate mai multe studii, monografii, albume și lucrări științifice la editurile Patriarhiei Române, la editurile Eparhiilor și la alte edituri. Sfântul Constantin Brâncoveanu a fost un statornic mărturisitor al credinței creștine ortodoxe prin jertfa sa martirică și un susținător al culturii și al artei românești profunzimea sintezei brâncovenești dintre credință și cultură, dintre valorile artistice din răsărit și din apus. S-a dezvoltat creativ într-un stil artistic distinct în istoria civilizației românești și europene, cunoscut sub numele de stilul brâncovenesc. În toată viața și activitatea sa, Sfântul Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu a urmat modelul Sfinților Împărați Constantin și Elena, de la care a învățat să păstreze credința în Hristos, să construiască biserici și mănăstiri, să dezvolte opera socială și culturală creștină în societate, să fie un adevărat conducător de stat, înțelept și echilibrat, apărând viața și valorile poporului pe care îl conduce comemorarea solemnă a solemn la Sfinților Martiri Brâncoveni de către Patriarhia Română, cu participarea reprezentanților Patriarhiei Ecumenice, Patriarhiilor Alexandriei, Antiohiei, Ierusalimului și Georgiei, pe care Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu le-a prețuit și le-a ajutat, culminează cu această sfântă liturghie Săvârșit în duh de comuniune fraternă între bisericile noastre surori, astăzi, sâmbătă, 16 august 2014, în ziua pomenirii Sfinților Brâncoveni. Acest moment sfânt și solemn ne cheamă să fim mărturisitori ai credinței creștine, ctitor de locașuri sfinte și de cultură creștină, ne îndeamnă să cultivăm într-ajutorarea Frățească și să fim darnici, având în suflet iubire jertfelnică, smerită și milostivă. Exemplul veții Sfântului Constantin Brâncoveanu, închinată lui Hristos, Domnul până la moarte martirică și rugăciunile înălțate înaintea tronului Sfintei trăimi de către Sfinții Martiri Brâncoveni, constituie un izvor permanent de lumină și înnoire pentru viața creștină de astăzi. Ne rugăm prea Sfintei Treimi să ne dăruiască tuturor credință puternică, dragoste față de biserică și popor, dar mai ales să învățăm din pilda Sfinților Martiri Brâncoveni că iubirea izvorită din credința în Isus Hristos cel răstignit și înviat este mai mare decât teama de moarte, pentru că Hristos însuși dăruiește martirilor cu unii cerești de biruință, potrivit făgăduinței, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa veții. Cartea Apocalipsei, capitolul 2, versetul 10. Și astfel, cu un cuget și cu o inimă, împreună să preamărim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, trăimea cea de oființă și nedespărțită, și să zicem, minunat este Dumnezeu într Sfinții Lui. Salmul 67-36, Amin. Semnează președintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prefericitul părinte Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțiitorul tronului Cezariei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române în alții ierarhi ai Patriarhiei Române și membrii Sfântului Sinod prezenți la această sfântă și dumnezeiască liturghie. Sumim uh, prea Sfințitului Părinte Episcopicar Patriarhal Barlan Ploieșteanu pentru citirea actului sinodal-comemorativ închinat Sfinților martir Brâncovei. Acum dorim să exprimăm recunoștința noastră ierarhilor care au venit din partea patriarhiilor surori, patriarhiei cumenica a Constantinopolului, Patriarhia Antiohiei, Alexandriei, Patriarhia Antiohiei, Patriarhia Ierusalimului și Patriarhia Georgiei. Darurile pe care le vom oferi lor vor fi oferite și ierarhilor români în altă parte, ca să nu stăm prea mult aici, fiind doar 41 de arherei astăzi aici prezenți. Și, desigur, vom oferi și părintelui Paroh, care s-a îngrijit de toate lucrările aici și care ne-a invitat. Noi și așa veneam, dar pentru că ne-a invitat, am venit cu multă bucurie. Și apoi, desigur, celor care ne-au ajutat foarte mult, la începutul Agapei vom oferi alte daruri în care vom include și mireni, nu numai clerici, în frunte cu domnul prim-ministru al României care a binevoit să ia exemplul bisericii și a declarat anul 2014 anul Prâncoveanu. Și nu numai la declarații ne-a și ajutat împreună cu Secretariatul de Stat pentru culte. Deci dacă este pentru înseamnă că ne-a ajutat favorabil domnul Secretar de Stat, Victor Opasc Și, desigur, vom oferi diplome oamenilor de cultură care au contribuit în această perioadă la evidențierea virtuților marelui domnitor Martir Constantin Brâncovean. Dorim să exprimăm recunoștința noastră și celor care au ajutat mult aici la înnoirea, în frumusețarea, dotarea acestei biserici, singura actitorie a lui Brâncoveanu care a mai rămas în capitală. Și desigur, ea arată acum ca o mireasă, frumos împodobită și a devenit un simbol al evlavei românești față de Sfinții Martiri Brâncoveni. În toamnă, la sfârșitul lui septembrie, începutul lui octombrie, însă, vom merge la o altă ctitorie sa, Mănăstirea Hurez, unde el a dorit să fie înmormântat, și a fost prima mare ctitorie sa, făcută la începutul domniei sale. Dar când a fost adusă aici o semintele sale de la Constantinopol, în secret, tainic, în 1720, Oltenia se afla sub ocupația austriacă și nu au putut fi depuse moaștele acolo, ci aici, în această biserică Sfântul Gheorghe. Deci, în această vară și înspre toamnă, moaștele Sfântului Martir, domnitor Constantin Prâncoveanu, vor merge și în Oltenia, și în Transilvania, unde el a zidit mai multe biserici, dar mai ales la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, pe care a construit-o pentru apărarea credinței ortodoxe în Transilvania. Și avem un program bogat, dar acesta de astăzi, din ziua pomenirii, Sfântul martir Blâncoveni este punctul cel mai luminos, cel mai intens de sărbătoare. Și desigur, la clitoriile lui, într-o icoană, vom dărui și o părticică din moaștele sale ca semn de prețuire pentru aceste clitorii și pentru cei care le îngrijesc și cei care vin să se închine în aceste biserici. Acum dorim să oferim ierarhilor reprezentanța ai patriarhiilor ortodoxe surori un engolpion care este, de fapt, Ordinul Sfinții Martiri Brâncoveni pentru ierarh. Acest engolpion este confecționat în atelierile patriarhii române, doar e mai este făcut în altă parte și acești șase Sfinți care sunt aici sunt ocrotitorii noștri și a tuturor bisericilor pe care e, Sfântul Constantin Brâncoveanu le-a ajutat. <fie> și de asemenea Acelea daruri le oferim reprezentantului Patriarhiei Alexandriei, Alexandrie, care este metropolitul Serafim de Zimbabwe și Angola. Dar astăzi a spus și ceva în limba africană, nu? Multe dialecte, dar a spus în cel pe care îl cunoaște mai bine. Deci vă mulțumim și dorim Preafericitului Părinte Patriar, de toate cele bune pentru misiunea sa în 46 de țări din Africa. <fie> deci, în al preasfințitul Ignatie, este metropolit ală, în, în Franța, din Patriarhia Antiohiei, pentru care noi am făcut și o colectă, dar o să discutăm cum primim banii e, acestea pe care i-am colectat de la toate parohile și mănăstirile din țară. Poate le invităm chiar pe prefericii părinte, un patriarh Ioan al Antiochului. Ioan al Nectari, de la Constantinopol, dar reprezentant al Patriarhiei Ierusalimului este un profesor specialist în istoria Brâncoveanu și a legăturilor dintre Sara Românească, Moldova și Patriarhia Ierusalimului. O să organizăm unele colocviști științifice pentru că are multe date noi și obiecte care amintesc de aceste relații frumoase și de solidaritate ortodoxă. Discipolul, e discipolul. Iar a citit. E. Patriarhia Georgiei. Da. Da, e în altă Teodor, din Patriarhia Georgiei, este chiar din Eparhia în care s-a născut Sfântul, ierarh mitropolit al țării românești, antimi virianu. El a făcut tiparul în limba arabă, în limba georgiană și Constantin Brâncoveanu a finanțat tipografia în arabă care se găsește acum la Lef, în Siria, originalul și în georgiană. În anul 2016 vom comemorat 300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Mitropolit, Antim Miviriano, Și vă invităm din nou. Părintele paroh. Da. Părintele Paro. Emil Nedelea Cărămizaru primește Ordinul Sfinții. Martir brâncoveni pentru clerici, confecționat de asemenea în atelierele Patriarchiei Române. Deci este primul dintre clericii noștri care îl primește astăzi ca semn de prețuire pentru activitatea desfășurată. Vrednic este. Iar pentru biserică, pentru biserică dorim să oferim icoana Sfântului Martir, Brâncoveanu, cu moaștele Sfântului, pentru ca să fie spre închinare, că noi vom lua moaștele și vom merge cu ele mâine la Mogoșoaia și în alte zile, în vara și toamna aceasta, în țară, să nu rămâneți chiar cu nimic aici. De asemenea, oferim o cruce de binecuvântare pentru Biserica Renoită. Ia cuvăția și binecuvântare. Așa. Și unele cărți nou apărute, Sfânta Evanghelie, Apostol și alte cărți de cult și cărți care au fost dedicate Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu. Și de asemenea, un DVD care a apărut recent, care ilustrează pelerinajul, procesiunea pelerinaj din 21 mai, anul acesta, în capitale, de la Catedrala Patriarhală până aici, la Biserica Sfântul Gheorghe. Și, de asemenea, medalea omageală anului eucharistic și Comemorative Sfincii Martiri Brâncoveni. Prefericite părinte Patriarh, în al preasfințiți părinți mitropoliți și arhiepiscopi, preasfințiți părinți episcopi, episcop, episcop vicar și vicari și arhirei vicari, Prea cu și prea cu cerniști părinți din stinși, reprezentanți ai autorităților centrale, de stat și locale, iubiți credincioși, trăim un moment de mare bucurie și emoție sufletească în această zi de prăznuire a sfinților martir brâncoveni, mucenicii lui Hristos, de la a căror jertfă pentru credința dremăritoare și pentru neamul românesc s-au împlinit 300 de ani. În rândul multor sfinte locașuri cinstitoare și cinstite de Marele Domn Martir Sfânt Constantin Vodă Brâncoveanu se înscrie și Biserica Sfântul Gheorghe Nou, acest sfânt și mărit locaș, fiind ultima sactitorie și singura rămasă în cetatea Bucureștilor. Evocând nașterea actualei biserici, care este în același timp și o monumentală operă de artă brâncovenească, Cronicarul Radu greceanu elogia ctitoria târnosită în ziua de 29 iunie 1707 în prezența măritului voievod român și a unui impresionant sobor de înalți din țară și străinătate. De atunci, în sufletul românilor a dăinuit icoana viei a brâncovenilor, sfințită prin evlavie, dărnicie și suferință mucenicească. Primul patriarh al României, Miron Cristea, a binecuvântat și împlinit pentru prima dată o veche dorință a credincioșilor bisericii noastre privind identificarea mormântului și a osemintelor domnitorului Constantin Brâncoveanu strămutate în această cctituria sa de către devotata și mult îndurerata a lui soție, doamna Maria Brâncoveanu, în 12 iulie 1720. La 21 mai 1934, același vrednic de pomenire patriarch Miron Cristea, atunci când se împlineau 220 de ani de la martiriul Sfinților Brâncoveni, au organizat o istorică procesiune cu sicriul purtându-o Domnitorului Constantin Brâncoveanu de la Catedrala Patriarhală la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. Pronia cerească, arându rânduit ca la trei veacuri de la martirizarea Sfinților Brâncoveni, cel de-al șaselea patriarh al României, preafericitul Părinte Patriarh Daniel, să realizeze desumarea moaștelor Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu și punerea lor într-o strălucită și prea frumoasă raclă în ziua de 13 mai 2014, după ce... În anul 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a trecut în calendar pe Sfinții martir Brâncoveni cu zi de pomenire la 16 august. Ca un arc duhovnicesc peste timp, prefericirea sa a avut binecuvântată inspirație să organizeze alte două evenimente cu rezonanță istorică și națională în acest an dedicat Sfinților martir Brâncoveni. Primul eveniment s-a petrecut în ziua de 21 mai 2014, când a avut loc o impresionantă procesiune pelerinaj în București cu moaștele Sfântului Domitor Martir Constantin Brâncoveanu, la care au participat în frunte cu prefericirea sa înalți alți ierarh membri ai Sfântului Sinod, preoți și diacon, monac și Monahi, precum și peste 15.000 de credincioși. Împreună au străbătut același traseu din anul 1934 de la Catedrala Patriarhală și până la Biserica Sfântul Gheorghe Nou. Al doilea eveniment a avut loc astăzi și anume resfințirea Bisericii Sfântul Gheorghe Nou. Acest moment solemn este asemenea celui din 1707, când domnitorul Constantin Vodă Brâncoveanu, în prezența în alților ierarhi, din țară și din răsăritul ortodox, precum și-a unei impresionante mulțimi de credincioși a participat la târnosirea acestui sfânt locaș ctitorit de el. Multiplele șantiere deschise în ultimii șase ani în vederea restaurării și redării frumuseții inițiale a acestui monument istoric de reprezentare națională au beneficiat de purtarea de grijă și sprijinul părintesc al preafericirii voastre, arătând astfel prețuirea și evlavia pentru Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu și pentru ctitoria sa de la kilometru zero al României. Efortul nostru s-a materializat la această biserică în cei peste 2400 de metri pătrați de pictură monumentală în, în tehnica fresco, realizată de către maestrul Ioan Moldoveanu și echipa sa, Sculptura brâncovenească în piatră a fost evidențiată prin restaurarea ei integrală de către maestrul Anton Rațiu și echipa sa. A fost restaurat în întregime exteriorul bisericii sub coordonarea domnului arhitect dr. Dan de Ionescu și a domnului inginer Paul Stanciu, iar acoperișul sfântului locaș a fost total renui calitativ. Biserica a fost împodobită cu mobilier sculptat în stil brâncovenesc, cu policandre și alte multe odoare pentru punerea în valoare a acestei ctitorii voievodale. Racla pentru moaștele Sfântului Constantin Brâncoveanu și baldachinul monumental al acesteia au fost realizate cu sprijinul direct al prefericirii voastre și ostenea la nal Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, pe când era episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Bucuria zilei de astăzi, S-a amplificat mai ales pentru că strălucit actitoria Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu a fost resfințită prin rugăciunile ierarhilor români prezenți aici, împreună cu înalți ierarhi reprezentanți ai patriarchiilor ortodoxe surori a Constantinopolului, Alexandriei, Antiohiei, Ierusalimului și Georgiei, biserici pe care Sfântul Domnitor Constantin Brâncoveanu le-a prețuit și a ajutat mult. Mulțumim prea voastre în numele Consiliului Parohial și al credincioșilor acestei străvechi biserici pentru lucrarea sfântă înfăptuită aici, în anul comemorativ al Sfinților Brâncoveni, în însăși ziua pomenirii lor. Vă mulțumesc de asemenea pentru binecuvântarea acordată în vederea realizării editării a două lucrări mormântul Sfântului Constantin Brâncoveanu și monografia Bisericii Sfântul Gheorghe Nou, apărute în condiții grafice deosebite la editura Bazilica a Patriarhiei Române. Mulțumim tuturor distinșilor ierarchi prezenți la această sărbătoare a sufletului românesc pentru onoarea pe care ne-au făcut-o participând la resfințirea acestei biserici emblematice a Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, din inima Bucureștilor. Mulțumim domnului Victor Ponta, prim-ministru al României, și domnului Victor Opaschi, secretar de stat pentru culte, pentru sprijinul financiar acordat acestei străvechiitorii spre a fi evidențiată ca valoare monumentală în anul comemorativ al Sfinților Brâncoveni 2014. Mulțumim de asemenea domnului primar general profesor dr. Sonului Mircea Oprescu, Consiliului General al Municipiului București, precum și domnului Consilier General Doru Mihai Jugula, pentru contribuția adusă la susținerea lucrărilor de restaurare a acestei singure ctitorie a marelui Domnitor Sfânt și Martir Constantin Brâncoveanu, rămas în capitala României. Mulțumim familiei Ion și Paula Ciuclea pentru că, de 18 ani susțin financiar Corul Divina Armonie, un ansamblu coral de reprezentare națională și internațională, dar și pentru dărnicia lor evidențiată în refacerea acestui sfânt locaș. Mulțumim cu recunoștință tuturor celor care au sprijinit și susținut material și moral această sfântă lucrare, rugându-l pe Bunul Dumnezeu și pe Sfinții Martiri Brâncoveni să le răsplătească jertfelnicia și dragostea manifestate prin binecuvântatele lor fapte. Nu în ultimul rând, vă mulțumim dumneavoastră tuturor iubiți, credincioși, pentru prezența la această zi mare și sfântă din istoria Bisericii noastre voievodale. Închei prin a spune cu multă bucurie în suflet, aceasta este ziua pe care a gătit-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim într trânsa Sub oblăduirea Sfinților martir Brâncoveni, vă sărutăm dreapta prea fericite Părinte Patriar, iar ca semn de recunoștință vă oferim prima monografie a Bisericii Sfântul Gheorghe Nou din București, pe care am pregătit-o pentru acest mare eveniment sfânt și solemn. Numim părintelui Paroh. Buchetul acesta de flori reprezintă opștea credincioșilor care au ajutat la această biserică și care exprimă credința și evlavia lor adâncă pentru Sfinții Martir Brâncovi. Credincioșii, împreună cu clerul, formează florile credinței adunate în buchet, în fața Preasfintei Trăim, spre bucuria Maicii Domnului și a tuturor Sfinților. În concluzie, reținem că Sfântul Voivod Martir, Constantin Brâncoveanu, este un mare ctitor de locașuri sfinte, un mare ctitor de cultură, de aceea Nicolae Iorga a numit domnia sa monarhia culturală, un mare pitor de conștiință națională care a ajutat și pe celelalte provincii românești identitatea etnică și religioasă. Dar Sfântul Martin Constantin Brâncoveanu a fost un mare slujitor și susținător al unității și al solidarității panortodoxe. De aceea, prezența patriarchiilor răsăritenei pe care le-a ajutat prin reprezentanții lor aici este o dovadă a modelului sau a luminii peste veacuri pe care ne-o ne-o transmite Sfântul Constantin Brâncovean. Deci deci noi vă mulțumim tuturor vă dorim ajutorul la Dumnezeu pentru rugăciunile Sfinților Martiri Brâncoveni și acum, în procesiune, ierarhii vor merge în biserică pentru desvejmântare și acolo, după ce au lăsat veșmintele, sunt invitați să semneze actul sinodal comemorativ și apoi le oferim Ordinul Sfinților martir Brâncoveni, pentru erar, adică îngolpionul pe care deja l-am oferit erarților din străinătate. Mulțumim preoților care au fost astăzi prezenți aici și tuturor organizatorilor, mulțumim autorităților care au contribuit la această bună organizare și dumneavoastră, din dincioși care ați venit în număr mare, care a stat o vreme la soare și acum ați găsit umbră mai aproape de noi aici și ne rugăm Sfinților Martir Brâncoveni să vă dăruiască prin mijlocirile lor sănătate și mântuire, pace și bucurie pentru mulți și binecuvântați ani. Astăzi, cei care poartă numele de Radu sunt felicitați. Pentru că în calendarul nostru nu era numele de Radu, dar după canonizarea Sfinților Martiri Brâncovei, întrucât unul dintre fiii săi se numea Radu, acum cei care poartă numele de Radu au un ocrotitor. Am felicitat noi de dimineață, prin SMS pe câțiva, dar acum vă felicităm pe toți cei prezenți și pe cei care ne ascultați sau ne vedeți la radio și televiziune. Să trăiți într-un mulți ani. Am transmis în direct de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, stimați ascultători, slujba de sfințire a picturii nouă a bisericii și slujba de binecuvântare a lucrărilor care s-au efectuat la acest lăcaș de cult în ultima vreme, slujba oficiată de Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, române împreună cu alți ierarhi. Apoi, de pe podiumul amenajat lângă Biserica Sfântul Gheorghe Nou, am transmis Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor impresionant de ierari, Arhi 40 la număr în frunte cu Patriarhul României Prefericitul Părinte Daniel. Punem punct aici așadar acestei transmisiuni în direct de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, ctitorie brâncovenească, locul în care se păstrează moaștele Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați fost alături pe parcursul acestei transmisiuni în direct. Le mulțumim tuturor colegilor care s-au implicat în buna desfășurare a acestei transmisiuni în direct. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. O zi frumoasă tuturor! All